Cerere în căsătorie, interpretează George Constantin, Virgilo Gășanu, Virginia Mirea. Ivan Vasilevici, scopule, <sus> nu știi că sunt de bucuros drăguță. <sus> e, așa s zic și eu. Dar cum o mai deci <sus> cum o Mulțumesc de întrebare. Dar da, da, acum da, da, mai da. Dinișor, <giric> în gerasile. Mă închid unitări și așa mai departe. Da. Pofti, pofti, pofti, stai jos, stai Ai, jos. Da, da, să știi că nu, da, nu i frumos să uiți vecinii. A, Dar ce te-ai îmbrăcat așa de gale drăguță, a, Frac, mă, a, mă, nu și tot dichisul? Nu cumva pleci undeva. Nu, a? nu, nu, nu, stefana, nu, stefana, nu, stefana, stefana, stefana, stefana, eu nu, venit numai... Nu mai până la dumneavoastră. Atunci, de ce te-ai pus în frac, drăguțe. Parcă îi face vizite de anul nou. Nu, asta <gătări> <gătări> este vreau să vezi, măi, ta, despre ce-i vorba. Ma. Eu am venit să te supăr cu o rugăminte. Oh. Iartă-mă, da, oh. sunt Stai, stai, stai, stai, stai, mai bine, n-ai puțin... Să beau puțină apă, dacă nu te supăr. Te pomenești că a venit să-mi ceară bani. No, nu noi dăm. noi i dau. Ah. Da, ah. despre ce este vorba drăguță? Vezi, dumneata, adică, adică sunt strașnic de tulburat, după cum poți vedea și dumneata, și, da, pe scurt, nu mai dumneata, mă poți ajuta? O, dar nu mai ai așa, scumpule, dar da, spune, dată, despre ce este da, vorba. Uite, data numai decât. Ei spune! Să mai beau, să vă amzuc Uite, uite ce am venit să-și cer mâna Natalie Stepanovna, Fica Dumitare! Puișorile! Ivan Vostinevici! Ia mai spune o dată! A, a, a, a, a, mă, nu are, o Drăguțule! Drăguțule tare-s bucuros! Și așa mai departe! Uite, uite, uite, tocmai de aceea și eu, uite...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 Mă duc să o chem de natati, si asa. Da, da, uite, -a, pai da, da, da, da, ce crezi? Mă mai pot pe cum O, o mândrece de bărbat ca dumneavoastră si să nu vrea, da, cred e și asa mai departe. Uite, mă întorc în mă mai. cu mă a, cu tremuri toate, paca aș fi înainte de examen, am și început să iau nu învâși urechile, asta e probabil de emoție, apă. Dar nici să nu mă pe, nu se poate. Pentru păi, că și întâi, nu? Am și eu 35 de ani, Eu o vârstă. E o vârstă, așa cum s-ar zice, e critică. Al doilea, am și eu nevoie de o viață așezată, nu? Așa, mai tehnică, pentru că sunt bolnav. Sunt bolnav de inimă, am într-una palpitație, Păma ce mai am. Ah, îmi sare repede sandara și stă de una grozav de agitat. Ui, ui, ui, ui, ui. Și atunci, uite, de pildă acum. Uite, tremură aici, a muzeului. Și mi se bate și plapa dreaptă. Ce ah! Ah! Ah! Ah! Vai, dumneavoastră. ta! Am... Vai! Ai, am Tata ah, mi-a spus. Să... Du-te, vezi că a venit un negustor după niște mari. Da? Da, vai, bună ziua Ivan Vasilievici! Bună ziua, stimată, Natalia Stevanoagă! Hai, iartă-mă, iartă-mă, sunt cu șorțul și în ochii de ta, să știi? nu faci nimic, dar... Da, tocmai curățam niște de pentru pus la uscat și da. Dar de ce ai mai dat atâta vreme pe la noi? Ei, ce să-ți stai, stai, stai, stai! Stai, stai jos, o să lua. Da, întâi, stai, nu, că nu stau pânători. Nu. N-ai vreo să mănânci ceva? Nu, mulțumesc că... Ah, am mâncat. Da, da, așa... pot fuma? Da, dar Ai aici chibrituri? Da. Da, ia, asta, asta ce mai e? Ce? Va, oh, wow nu văd bine sau te-ai pus la frat? E, am o E, comedie! E, Dar nu, nu, nu, nu. Da? Da. cumva te duci la bal! A, nu, nu. <laughs> Știi ceva? Da. Parcă te-ai făcut mai frumos. No, no, no, nu, asta, nu, nu! Hai, vezi, spune, spune um, ce cu eleganța asta, domitale. tale! Vezi... Stă, chiar, ți se pare că să mai... Da? <laughs> vezi, estimată Natalia Stepanovna, vorba e că eu m-am hotărât să te rog, să te rog uh, uh, să mă asculti. Uh, Firește ca ai să te miri, nu? <gric> și uh, poate că ai să te și super. Să <grice> uh, eu. Eu ce să-i cum mai ia copilul iar ha. între mâna. Spune despre uh, de ce e vorba! Da, mă voi insidi să fiu scurt. După cum știți, stimată Natalia de Banovna, am cinstea să cunosc familia dumneavoastră tal <g Thus, rumors> de mult, încă de când eram eu mic copil Așa. Răposata mea mătușică și bărbatul ei De la care cum binevoiești și dumneata să știam moșterii Pământul Aha. Au avut totdeauna cea mai mare stimă Pentru tatăl dumneitale Și pentru răposata dumitale mama. Și afară de asta pământul meu Cum binevoie să știi și dumata, Se învecinează cu al dumneavoastră Poate că binevoiești să-ți aduci aminte că poiana boilor a? <sus> Poiana boilor a mea se mingește cu mestecănișul dumneavoastră. Asta e, asta e. iartă mă că te întreb. Nu, nu pot să mai. A Ai mărc. spus poiana uh, boilor a mea. Da. Da. Poiana a lor Poiana uh, boilor e a noastră, nu admitale. Pa ah, nu, stimată Natalia Stepanovna. A mea e. Ah. Asta e pentru mine o noutate. De unde ai scos o căi Nu. Băi, de, e... mine, de cum de unde? Asta... <cute> eu, eu vorbesc... Nu. Eu, eu vorbesc de clinul dintre mestecănișul dumneavoastră asta? și mlaștina arsă. Ne asta Nu, nu, nu. Da, aici... în fire, da. Ivan Vasilievici, de când, mă rog, s-a făcut... A dumitale. De când, de când, adică de, de, de când, de când de când de când mă țin minte, tot am asta a fost, pe asta realism și din axie. Da, să spun că bunica Matoșiki Meria a dat un folosință fără termen și fără o plată țăranul bunicului tatălui Dumitale, fiindcă iau arzișe căramide țăranii bunicului tatălui Dumitale s-au folosit pe degeaba depăi am aflat timp de vreo 40 de ani și s-au deprins o socotească lor. Dar asta nu înseamnă, nu că ori să, să fie ori vrei de să nu mă dumneata, ori... la una, asta nu -așteptam. Iată mă așteptam. A... pământul de aproape 300 de ani și deodată vi dumnați și declar că nu i loc. Da ți-ar ani bunicului, dar să ridem cum am avut chiar acum cinci să se spună, o rămis pentru bunica, am și Pe bunica mătu și să le facă În schimbul nelznii imediat. Bunicu, cu bunica Da, și cum să zic? puțin că nu înțeleg goiotă din toate povestea asta. Eu știu una și bună, poiana ea noastră pe și gata. Poiana ia mea? Baia noastră. Și e și face, nu revineți la cea din să nu vreau nu vreau să dau din ceal al nostru! Dar mie, să Barbaron, nu-mi trebuie poiana! pe dacă îți face timpare de bâință, eu ți-o dăresc! Ia-o și-mi terminăm, bobe, poftim, ia-o! Da, cum cu noi! Cum te-ai purta cu niște țigară? Îmi de mie pământul meu! iardă mă iardă mă Asta mai purtare de bun vecin noi! Că vrei să știi după mine? Asta-i curată o presnicie. Eu Niciodată n-am luat cu șapca pământul altuia și n-am să dau voi nimănui, dar nimănui să mă iubiresc de așa ceva. Poi, da, voi nu, este a mea. Nu Acum e adevărat! dă că să dovedesc eu. Chiar astăzi s-a trimit cosașii și acolo. Da? Băi, iau de ceapă și colesc cât colo, de nimeni. Dă-mi să-mi dresez coro de la pământul altuia! Dă-mi la poți să te înfuri și să răgnești până noi răguși la dumneata agată! de n-ar fi palpitațiile asta îngrozitoare, dacă nu mi a zbăgni atât de tare timp la alfăl eu cu dumneata domnișoară, înțelegi că boiana este a mea? Este a noastră! Ce de ce strigați Păișorule, poiana ea noastră! Da, de unde mă rog dumneavoastră? Uh, uite, uh, dar dumneata, ești doar cu scaun la cap? Așa e. Păi bunica mă, tu și dat da poiana în folosind să vrei bunicului dumneavoastră, fără să primească nicio plată pentru asta! Îmi dai voie, scumpule,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 și ai de gând să pui în discuție poiana boilor Și așa mai departe Atunci mai degrabă să știi că eu o tăruiesc săranilor Decât dumneata nu da. nu De unde ții dumneata dreptul să tăruiesc proprietatea altuia Uite ce e tinere Eu nu prea sunt obișnuit Ca să-mi vorbească cineva pe tonul ăsta <gâng> <gâng> Și așa mai departe ce... Nu no, tinere, eu sunt de două ori mai bătrân ca dumneata Io. Și te rog când vorbești cu mine da. Să nu te agiți așa e, Și așa mai departe o să, Adică să mă să chiar atât de prost ca să-ți de mine nu,adică pământul meu spui că al lui Itali, chiar nevrebi de asemenea, acum așa să stau nepoșitor și să vorbesc cu dumneata omenește? Da, așa, așa. Ia stai, așa, așa, ia stai. Poiana poilor e a noastră, ci no dau. <laughs> n-o dau nici ia, asta, o wartă. Gata, Movedeanu, i-am să vă arăt eu în fața judecății. Ia, asta asta asta Ia stai, în fața judecății. Dragă Domnule, până n-ai decât să ne dai în judecată, și așa mai departe. <laughs> nai decât ești un tirciogar da, un cârciogar! Tot neamul vostru a umblat cu chichiței și cu judecății, te rog să faci bună data să nu te împace neamul meu, auz Toți din neamul omovilor, au fost oameni și n-a fost unul dintre ei care să fie fost judecată pentru... de rapidare, ca un cedubitare, la un oche, toți din neamul vostru al lomovilor au fost niște zmintiți, bunicul dumitale bea de stingea Iar mătușa cea mai tânără a fugit cu un arhitect și așa mai departe Ia, parcă mama dumitale nu era strâmbă Da, da, au, au, mi s-a pus un jungla inimă, de... apa. Iar, iar dumneata, dacă Apă. vrei să știi, ești o viperă, Aha. un fățarnic un vitel! așa să știi! Mor, abia am trăg mai prind, căm mi calci Să nu te mai prind! Și dă-ne-l judecată! Nu mai pot! Ducă-să dracului, ducă-să canania dracului, caragiosă Mernicu, poftim de mai încredere în de cei buni. Pocitania. Tania, după ce-a pus mâna pe un pământ străin, mai are și curajul să insulte pe alții. așa și tocmai sperietoarea asta, orbețul ăsta, să, să mai aibă îndrăzneala să vină cu o cerere. Și așa mai departe. Care cerere? Păi cum știi? Am venit să te ceară pe tine. Să mă ceară pe mine? Nu. Da. De ce nu ai spus-o înainte? E, de oh. să te cu un că oh. un cărnat, un, un, un zgârciog. Ceară pe mine! chiamă le înapoi! Chiama-le! adu le înapoi! îndorce oh, ah. l Îndorce-le! îndorce nu ne de mine! Ne-na-na-na! No, no, no, no. Mi-a sufletul! Am <gri> să mă împușc! Am să mă sa Cheamă! le data. le Nu mai chiama să Chiama-le! chiama Uite, că vine, vine, vine și așa mai departe. La la dracu să-l ia. mare pacoste este să fii unei fete de meritat. Am înjurat omul, l-am făcut de rușine. L-am dat afară și toată din pricina ta. Nu a ta. nu a E, poftim. E, poftim. Uite, eu sunt de bine. Bun, acum vorbește tot cu de OK Poftim. ne iar te Ivana da? mai pot. Știi, ne-am cam aprins așa și... Yeah. Uh, mm. Știi... Uh, mm. Mi-am adus acum aminte. Hmm. Uh, Ce-i drept, e drept. Uh, da. Poiana boilor e dumitale, da. Ah, tare îmbate inima poiana mea. Da, mea, da. Poiana aia dumitale. Mai Dumit ia, ia. Ia Ia te rog. Ia așez. Uh.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 Gata, ajunge cu asta! Nu, dar vreau să spun! Gata, ajunge da. cu asta! Haide, nu știu cu ce să încep. A, încep să te pregătești de vânătoare? Da, stimată Natalia Stepanovna, la Cocoș de Munt. să Va... imaginezi nenorocirea ce a dat peste mine. Ugadai, Așa. Al meu. Așa. Pe care o știi? Nu știu, Șchioapă tă Fai Trebuie să-și fi scântit piciorul, să-l fi mușcat celălalt câini. Nu știu, un mă... Arh, oh, câinii ăsta nu se mai află oh, oh, Nu, nu, nici nu mai spun de bani. I-am plătit pe el lui Mironov 125 de ruble. Ivan Vasilievici, ah. l-ai plătit... Mai scump decât face? Ce? Dar, ce păi, tata a dat pentru o al nostru uh, 85 de ruble și uh, o e mult mai bun. Eu am. Uh, uh, uh, uh, o e mai bun ca o gataia? Păi, nu mai da. spune. Uh, o al nostru e, e câine de rasă. De cu părul lung, pe când roșcatul dumitale bălțat, nu te poți descurca. De unde se trage? Păi cum nu? Apoi e bătrân și e urât și E putată Păi, păi e... bătrân, bătrân, dar eu nu-l dau pe 5-8 Ca te-ai, de ai te-ai, da, te-ai da, da, da, da, dumneavoastră Păi când ca cauți l dumneavoastră găsești cât vrei, pe mai mult de două și de ruble nici nu face. Ivan Vazinievici, ați a intrat duhul contrazicerii în dumneata său, așa. Ba scocești că boiana boilor ea dumneitale, ba că e mai bun decât Otcatai, știi foarte bine că Otcatai e de 100 de ori mai bun decât prostălăul Dumitale, de Otcatai. Atunci de ce mă mai O Otcatai e mai bun decât o l Nu așa de De ce-ți Ce la așa, domnișoare, Poate pe oricine din fire să-l muiești, pe o al ndumitare care nu mai pun de împușcat cu oțcătăie al nostru! Să mai iar nu mai pot urma discuția asta a împalpitoasă Nu numai... Uite ce e! Eu să taci! Să taci! n să până să recunoști că o e de un de ori mai bun ca o al ndumitare Arsta Să din partea mea poți aia să te oțcătăie al dumneavoastră poate să-și crape! Da, Fii tu tale de gadai, nici măcar are nevoie să crape, fiindcă-și așa e o mordăciune. Staci, staci-mi că m-apucă de să spune tu sincer. Ce? Care din câini e mai bun? Otcatai al nostru sau gadai al lui? Otcatai e câinele cel mai bun și... Așa mai departe. L AcuMa, spune pe conștiința dumneitare, nu e mai bun gadai al meu? Liniștește-te, Dăm Dă-mi voie. Uite ce e. gadai al dumitare are și el calitățile da, Vezi? Da, da. Însă dacă vrei să știi, drăguță, câinele acesta are două cusururi. <Chile judgment> e bătrân oh. <snip> și are cleștile Că -că -că -că -scurt. Au, ia să mă, ia le-am Stai, stai să luăm voi ah. Binevoiește, te rog să-ți aduci aminte că La vânătoarea de la Amarusca Așa Ugadaia alerga ureche la ureche cu Razmahar Așa. Razmahar, câinele, contele Pe când Otcataia al dumitale, rămânea în urmă convers tăi. A rămas în urmă fiindcă de câine al contelui A dat în el cu mi-a venit candat, și de ce? Toți scrimii le dergau pe urmele de bulbii. <gântări> nu mi-a mai văzut candat, ca un verdecat. Asta nu e adevărat, uite de trăguță. Mie îmi s-a foarte ușor și tocmai de aceea te-ai jucat să lăsăm discuția asta. Au dat în trânsul de ciude, fiindcă toți se uitau cu genul la un cine bun care nu e al lor, toți a. erau invidioși. Da, bătaie de inimă, nu, eu nu mai simt picior, eu nu mai pot, nu mai dar pot. Dar ce fel de vânător ești domnata Auzi? Bă, de inimă! Bă, de inimă! ce tăie de inimă! <laughs> Bă, tăi de. Ce ești, mai bine ai vâna acum vânează toată lumea dacă să alergi călare, numai că să te amesteci în discuții despre câinii altora și așa mai departe. <laughs> Uite. Mie una să știi că îmi sare foarte ușor țandăra, așa că e mai bine să pună în capăt acestei discuții. Da. Dacă vrei să știi, nu ești nici măcar... Un vânător ca lumea. Price vânător. De-a face. Dăpa ca ti ne pe da. ti ne taie mergi la vânătoare, numai așa. Ca să te lincușești pe lângă cote și te faci tot felul de idei. Deci da, ești un intrigant. Nu, intrigant! Single! Nu poți să le zicam în bătrân. E Uite, vezi raful asta de pușcă? <laughs> să știi că te împușcă pe o no. potă riche. Nu, chiar de Toată lumea știe că. A, bă, ai inima! Toată lumea știe că nu poți să-ți aduci toate să te pătea! Vai, da, de da, tu nu e da, da, da, da, da, da, da, Mor! da, da, doctor că da, da, da, da, da, da, da, da, știi, mă, care să te ție în șa. A, te Uite, -o. Tată? da, da, Tată. Rău. Oh. Ce? A, murit? Aier. Oh. Oh. Oh. A murit.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 Bea, bea, bea, așa, bea, bea, bea, bea, bea drăguțe. Wow. În fața ochilor vărți stele. Oh, oh. Unde mă aflu? Însoară-te, însoară, -te. însoară -te, dar cât mai repede și du-te. Du-te, naibii. Ia consimte și așa mai departe. bine binecuvântez și tot restul. mai să mă lăsați în pace. Hai să sărutați-vă și lua mă, da? primesc! Sărutați-vă! Ce? Pe, pe cine? A, îmi pare foarte bine, îmi dați voie să mă ridic puțin mai... Dar despre ce e vorba? Natalia Stepanovna... Dar sunt fericit! Și eu, și eu sunt fericit! Oh, parcă A. mi s-a luat o piatră de pe inimă, Totuși, Doamna. totuși, recunoaște-măcar acum că... O gadai e mai prost decât tot gadai. Mai, mai bun. Nu, e mai prost, mai, mai e bun. mai prost, mai bun. Gata, <gătă -i> începe fericirea conjugală. Aduce șampoane, șampoane!